gomitaren uh, tartearekin eta aipatuko dugu un gazte proiektu komunikatibo behi bat ea txek kasetak gian ikusia uh, duzue, entzuna duzue uh, xare sozialetan zistenek gian ezinduzue utse egin eta priseski proiektu honen undik norako eh, zagutuna gian komitatu dugu eki erremondegi gu, ez gure lankidek isa beizik, eta proiektu unen eramalegis egunon zureg. Egunon, bo ino lankide naiz, eh? Hori, ino lankide. Bai. Momentuko, momentuko. luzarako, eh? Yes. Es, <laughs> Benan ez zira orrentzat komitatia izan. Eta uh, beraz uh, lehen lehenik ea gazte proiektu hori begoa da be, asok ikusi izan dute HKzeta e, proiektu komunikatiboa entzun aintzin EHZtan ateratzen e, ba izen kazeta hori bilkin ditugu Lenik nundik etto egen ideia luzatzea hori urte osot. Bo jaejan bada lau bost urte ari direla proiektu hori lanzen gogoetatzen, tskat idea ez bedinak... E pentsatzen eta plantan emaiten. Ideia funtxean ezta, ezta gurea, ee, nolaz baita egeiteko, bada kasik behar, hama, hama bost, uh, urte, Euskal Higemailan gaztexarea uh, proiektua sortuzela. Hori zen, uh, Euskal Higeko gazte mugimenduak sortuzuen komunikazio proiektu bat, betresna bat uh, ukaiteko funtxean gazteek egiten zutenaren uh, behi edatua lizateko be Euskal mailan Gazteen artean, baina ez uh, bakarik. Gaztexarea sohtu zen eta ondotik urtez urte behera, eh, beratzen manu Euskal uskal mapa mapagu ikusi ditzakegu Edo biziki maila lokalean, egitan, adibidez, be Zumai amadote galehnan den uh, proiektu bat, lehioako uniberstatean uh, lehioatik uh, proiektua ere sortua dute, gazteizen gazte uh, araba proiektua. Araba dira, egite um, eta leko ezbeginetan, gazteek ere maite dituzten komunikazio proiektu batzu. Elburua dutenak, be, gaztek egiten dutenari buruz komunikatzea, Uh, ara ez egudetshe uh, asmatu hoien uh, ideia beretik nahi izandugu ipar euskal ejmailako proiektu bat uh, sortu ipar euskal ejian gaztek egiten zutenak uh, komunikatzeko bear riesgosko zen beraz hemen zerbait sortzea bai bai guretzat bai feengukala uste dugu beintzat uh, ipar euskal ejiko gaztek gauza anitz egiten dutelako eta ta gurtaz komentatuagira egunerokoan uh, ikusten dugu izan uh, politika joloan soziala joloan kultura joloan kirola joloan biziki aktiboak dira ipar euskal ejiko gazteak ere baina uxu Ez takigu, ez dugu lohtzen, ezkira gai egiten dugunaren behi emaiteko, egiten dugunaz informatzeko, komunikatzeko. Eta beraz, hortan um, be, ikusten ginoen, tresna bat en, sojera bejahezkoa zela, be, utsune hori nolazbait uh, betetzeko. Um, Gaztetxe batek bere urte betetzak ditu benean, mm, itxasuko gaztetxeak bere urte betetzak betetzemalin baitu behar da. Be, muskildiko bat ez da jakinen uh, izanen, Bo. Itasukorekin behar badari, azk ezaguna baita eta hoeka direz komunikazioan azkilan onna egiten baitute. Baina beste hainbat gazte iniziatibarekin um, be, ez dugu lortzen... Um nahi behizain bat edatzen, ez dugu nahi behizain bat zabaltzen e, proiektu horiek eta gero badia hainitz ere, e, ezkutuan gelditzen direnak, ino joa hartu gabe kasik eta elburua da horiei dene indak bat emaitea eta hori denen boz gora lana lan egitean. Gazteak, gazteak aipatzen zuzu, zer gane du beste aprentxaguzia, zaharra izu zendo baita dela? Ez, e, gazteak e, izaiten dute e, leku bat ez beti, askotan txipia, Hor, elburua da, bere iziki Gaztentzako proiektu bat uh, sortzea baina ez dituena Gaztea bakarrik aipatuko ere. Mm -hmm. Ara. Gure gombitarekin segitzen dugu, ekierrimundegi, gutartean zira, e-atxe EH kaseta, proiektu komunikatiboaren eramale gisa, proiektu hori pixka bat aipatzu dugu, Gaztea eman behar dela itza, Gaztea beraz eta Gaztea egina, baina ez bakarrik Gaztentzat, hori dena ikusiko dugu, zehazkiago lehester, uh, behik, Larun bat duzu ezoan itzordua, zuan aurkezpena izanen da, miag hitzen, gazte guziak bilduak izanen dira, tendentzia frango-reprezentatuak, elburuotareko bat zan ere bai, be gazte guziak hitzai maitea. Bai, dudarik gabe, eta guretzat, uh, fem, zinez, bizigipozigira biharko uh, egunarekin, lohtudugunarekin. Um, ara, iruetan, uh, besta, uh, izanen baitan, uh, niretzat behintzat uh, uh, itzordurik ahantzitsuena, itzaleli ez baita bat, ipar Euskaliko gazterakune politiko kasik guztiekin Hor izanen dira, joan pop, joan gazteak, MGS, uh, alderdi sozialistakoak, gazte komunistak, joan demokrat, modemekoak, eta intzina, beraz ezkertiak eta bertzaleak uh, biltzen dituena. Pronazionalik ez?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 Front Nazionalik ez guk dakik gula zirelako antolatuak eta ekologistak uh, ere ez saiatu girelako, baina be hoien estruktura uh, garaian bazuten, gazte ekologistak uh, struktura bat dirudien ez uh, desagertu da, feara, aski beritziadat da dugul ordu ekin uh, kontaktatzen. Beraz, bo, bost uh, gazte antolakunde politiko behintzat, um, tendentzia ez behin etakoak, nik dakidala horain arte be elkarr guruzatu ez zirenak behintzatolako ekitali batean, egintzate zut e, sikula ikusi beraz hori beintzat lehendaldi bat e, izan daiteke eta nere ustez askirakusgaji da befuntsan guk e, egin e, nahi dugu narekiko hau da gazte itza eman eta gazteekin e, be mintatu gazteak eztabaidarasi eh uh, euskal jiko aktualitate uh, orokorreta politikoa zipa euskal jiko ejonka politiko eta z eta biajere hori aipatuko dugu aipatuko dugu etxibizitza, bizitza aipatuko ditugu ikasketak, enplegua euskara lujalde elkargoa laborantza sexualitatea ara gaia initzetaz uh, arituko gira um, eta gazte imanen diegu hitza max pris honek badakigu pentsatzen duen uh, lujalde elkargoa edo dobe zer jaiten duen uh, pentsatzen duela uh, auteci sozialistekin berdin zerdiu te gastek gausaberdin avancatzente inizgo tatu dute, dute hori buruz, behar, biex uh, ikusiko dugu, eta hori da piskat uh, gukizaneko gehiago nuken funtzioa ere, gazte itza ematea, eta begazteak gazteak goguetaraztea gai gaibatzue buruz. Nola pasatu da, Johan Tzirelarik, be oien gana, adibidez, uh, jean pop, uh, UMP, uh, gazte, oien uh, gana, ez? Tugu guk bederen uh, usuk urutsatzen eta bezuk ere ez pentsatzen dut. Nola pasatu da lehen kontaktua, biga jena, eta ondokoak? Joan popekin diustuki, <laughs> zehazke hoiekin ez nizan dugu bilkurarik uh, antolatu, uh, bo, hien bakoitzak bere eh, egiturak eta baitu, eta begaraian bazten Nikola futuimia jistu eta jabe motuistikipu baten ezenduzena uh, Mariruski be berazen departamentuko burua eta orain bilagunoko batek paueko batek uh, kudatzen du berazbo Uh, bera, kestuzo bera uste nere beste egin e, txuradenez e, gauzak egiten, beraz be, ahiekin izan izan dugu bildu, baina sozialistekin bildu gira, bildu gira modemekoekin, gazte-komunistekin ere laizteak izan endugu beste bilkura bat, eta egia da um, be, bizik interes gaxi izan dela oiekin biltzea, ezan duzun bezala ez dugulako bortzaz uh, be, oiturarik uh, jende oiekin uh, kurutzatzeko, eta hasieratik biziki interesatuak uh, agertu dira be horientzat ere zelako eta horiek ere ikusten zutelako be bai badira zutuz badira Fransule badia uh, France 3 komunikabide batzu, komunikabide besteak ez guztiak ikusten eta horiek ere sentitzen dute be horietan ez zutela bertsazlekurik eta be gehiago hoien uh, gurasoak eta hoien uh, gaineko arduradun politikoek direla agertzen bertan eta haiek ez zutela hitz egita ikustea betxeena bat uh, sortzen dela be ere ire hitzeman diseekin kere mintzatzikoa aukera izanen dutena, beh, oieke ere, bai, uh, apriziatu dute bintzat desmarcha. Aipatu dituzun tematiketan, egin aipatuak izan direnak, euskara, lujaldelkargoa, hain bat gai izanen dira, eiek problematika oieke ere bai, be, esartzituzte lehen plano batean edo beste gai batzu probosatzeratetok dira ere. Guk proposatu dizkiegu eta gasteri uh, izango nuke informatsu ere, hau da, guk bideratzen dugu eztabaida eta guri interesatzen zaizkigun uh, gaiak ere emanen ditugu uh, beraz uh, eztabaida eta hori da ere nere ustez EHZK zak Joen Popeko batekin ez dugu estabaidatuko Kope edo Fionnen artean izan daitezkeen estabaidetaz Edo Frantiak maliko gejelan izan dezakean parte hartzeaz nahizta beragaba berari bizik interesgea idutuko zai hon edo be, Titikaren uh, kronika hartuta, Jurdo Kolek horrek uh, zeeragin izan dezaken, Frantiako uh, uh, Langilego Xumearen uh, errekzionario izaera bultzatzen guk ez da futitzen girela baina guk nahi dugu ipar euskalegi hiko gaietaz mintzatu eta beraz guk ekeji nahi dugu ere ez da bai da hori hoiengana gogo eta hori hoiengana eta hori da ere gure jola uh, gaste guzti eman nahi diegu hitza baina gaste guzti eman nahi diegu hitza gure hildorari uh, begira eta guri interesgaiak idoritzen uh, zaizkigun uh, gaietaz gogo eta dezatena Euskal Edabideak e, gira, e, funtsian, eta e, zailta da. atxe maitea bepertsona batzu, Euskaraz mintzarazteko, ze ondorio ezaren du EATXEK-azetaren inguruan ogek? EATXEK-azetaren inguruan, be ondorio guti Euskal Edabideetan ere, beprak, Euskaraz ez dakiten uh, jendarekin uh, mintzatzen gira, eta gero bebakoitzak bere hizkuntza dutuaren uh, arabera, edo bikoizten du, edo... Uh, Uzen du bere hortan, guk ere izkuntza utu bat uh, egin dugu, elebiduna izanen da gure proiektua, baina euskarari Harri nagusitasun uh, ahondia emanez. Uh, Ohek ze janai du, biharko ez tabaidan adibidez, be bako bere izkuntzan uh, mintzatuko da, eta itzulpen sistema bat izanen da, hizkuntza bat ulehtzen ez duenaren zat, be dena ulertzeko aukera izan dezan. Egun uh, gure proiektuan, Hara, um, izurpen sisteman uh, ezkira sartuko, ezkin nuen ikusten uh, be, gure ubegunea kalko moduko bat izaitzea Euskaraz uh, agertzen den gutzia frantzesera itzulirik eta alderantziz. Uh, beraz, Euskara urtsesko eta frantzes urtsesko edukiak uh, izanen dira. Nagusiki Euskarazkoak uh, proporzioetaren nahiz sartuko, baina eguniko laro gehiia Euskaraz uh, izango da. Horeen, uh, ideia zer da. Um, guk aseiratik argi ginoan Ipari Euskal Herriko gazte guziak ukitu nahi genituela. Maler uski gaur egun Ipari Euskal Herriko gazte guziak ukitzeko ere biduna izan marrdu proiektuak. Orain proiektu ere bidun bat, be eginaiteke manera ainitzetan eta horretan ere agiginuen, desoreka bat uh, emaitekotan Euskararen aldeko desorekan ginuela, be gauhe gongo egora linguistikoa ikusiz, eguneko behoitamajeko oreka batean, desoreka hori, funtsean mantentzea zela koberaz. Elebiduna izango da bai, euskarari nagusitasuna emanez eta ondoren, be amu gisar nahi dugun, uh, be, laburpen edo izurpentipi bat zuizanen dira gure bugunan ere bat ba artikulu batzuentzat Ideia zer da funtsean, frantxezen behar bada, be skaitari buruzko artikuluat betekin era kajiko dugu be miheritzeko gazte frantses bat deusi ikustekorik ez duena be be jauda proiektu batekin interesatuko zaio artikulua sartuko da gure egunera ta ondoan ikusiko ditu be be behar, behara len aipatzen egin una euskaraz du lujaldeki hori buruzko beste artikulu batzu horiek ere be jauda frantsesez eta ondoan be beste artikulu handana bat euskaraz Mhm uh -huh. A ah, Abe situ lertan además abe euskaraz falta zaio Euskara, behar du, uh, Euskalaren behar hori sentiaraziko diogu ere guk gure egunera sartzen denan. Badakiko ez dugula laira dutzarik eginen, baina da manera batean ere be, gure, gure ahlotik, gure lekusumetik txiki bat egiteko. Goizberrin egunero gomita bat, gai bat. Segidan entzulen galderak Euskal irratietan. Gure gomita eki erremondegi ezagutu duzu bere ahotxa, eta gaur, ehatxe kazeta komunikabide berriaren izenean hor dugu, uh, asteburuntan buruntan baitute, eta be, entzule baten galdera hemen, uh, be, gazte izuzendutako uh, komunikabide batzela erranduzu, nolako loturak izanen dira gazte ez direnekin. Noiz arte da gazte, bere, bigaldera hor. Um, Noiz arte da gazte, guk ez dugu koadro horik eman nahi, eh? bat e, pertsona bat beha gaita mabostirologei urtetan gazte esentitu daiteke, eta badira nik ezagutzen ditut, emez urtzi urtetan jadainik bitsegizatak ziren e, pertsonak. E, e, eta guk hala ere koadro bat e, ematekotan tan gazte gisa definitzen dugu gutsikora bera mabost eta hogeitamak e, urtearteko pertsona, eta hori da guk ziblatuko... Dugun uh, publikoan noraz baiit he uh, eh, jaiteko zelotura izanen dira aktoritate orkogeta politikoa landuko dugu gazte ikuspegi batetik, gazte hititza emanez orain hori, bezik interesgahia izan daiteke, kuk gazte gisa koadratzen ez dugun uh, pertsona batentzat, bezik interesgahia den bezala, aktualitate horoko eta politikoa lan zenden beste komunikade didea, eta ma urteko gazte batentzat, beraz, lotura bakoitzak eginen du interesaren uh, arabera. Gaztek egiten nutena uh, interesatua denak, gure proiektua natzimanen du informazioa eta gazten aktualitatea interesatua ez denak, bez du, uh, pribela bi begiratzen uh, franz txuan eta bizik um, nutzak <laughs> ez da hori diferentzia behin karikatura da. E e <laughs> karikatura chifigata egiteko da zara. interesaren araberakoa da. Fem Euskaldik jatiek batzuk entzuten dituzte interesaz, bestek Euskaldik jatien zutenute eta bestek France bleu, bakoitza bere interesaren eta nahiaren arabera. Ohituraker ez berdinak dira, um, informatzeko momentuan batzu interneten goitzen dira, begirik bestek bidatzia be eta papereko begiratzen dute. Zese formatutan deklinatuko da EH da hasira um, batean interneten hasira batean eta bejo da eskira mugituko baina interneten hasten gira funsean hori e, delako teknikoki be exe shenanola jaiteko, eta baliabide gehien eskintzen dituen interneten gaur dena egiten ala webune batek e, mila aukera eskaintzen ditu eta hori da be, ara, e, kudeatzeko erresena den e, formatua gerora begira eta egonkortzea lortzen lohtzen malin badugu eta proiektuariea referenzialitate bat emaitea lohtzen malin badugu gure asmoa da be beste komunikabideetara ere edatzea eta zer jatik ez, euskal izati ekin emankizun bat edo kronika bat edo dena da de lakosek baita eko itzi be maiztasun jakin batean, kanalduderekin behir dintz, ez fanzin bat atera be ejegu ere ikastetxeetan eta ostatuetan ujirik bana genezakeena. Um, ara, ideak izatean dira milaka, um, garapen bideak ere beste amahnaka, eta guk ez diogu gure buruari imugarik emaiten astengira internetan, astengira ubegune baten uh, bidez, Nor daki emendik uh, lau bostu uhtera, zehktan uh, izanen uh, giren. Ara, gukideiagoziak onak ditugu eta bai. Horbi galdera ere ateratzen dira, uh, be nola dirustatzen daolako proiektu bat? Eta be somat langile izanen ziste hor? Uh, langileak hasieran uh, bakaja. Eta nola finantzatzen da, be Euskio proiektu guztiak bezala. Diru laguntza publikoei esker, eman nahi dituztenean, eta egitaren laguntza eta borondateari esker, eta hori da guk ere eginen duguna laguntza publikoak eskatzen ari gira, Um, gure seantzetako bat da gazteaheloan ari girela eta badira laguntza batzu berezitu egi urtuki be gazteaheloko iniziatibentzat. Horiek uh, lortzen uh, saiatuko gira eta gero uh, joan den urriaren hori eta sortzian proiektu aurkeztu genuenean uh, prentsorrekoan uh, adiraztik genuen bezala. Ideia litzateke noraz behiteko edo diru laguntza sistema bat uh, martxan ematea. Eta guk proposatu nahi genieke behitajei gure proiektuan sinesten dutenei lagundu nahi gehituztenei hilabetero, boste euroko be, laguntza bat emaitea. oraindik ez dugu sistema martxan uh, eman, harik ikusten zeinen sistema egukiena hori plantan emaiteko, baina funtsan ideia hori litzateke. Be, hilabetean uh, boste euro emaitea bakoitzak, funtsan bi garragag du dira, ara? E, ez da... Bai onan. Bai onan, kamoko bitek di. Baina, be, Jendeko puru e, zabal bat lortzen malin badugu hilabetean, laguntzakipi hori emaiteko presenta, funtsan gure laguntza handia izan daiteke bukaeran, eta hori bultzatu nahi genuke aldenean. Laguntzaile asko, ala ere badira? Laguntzaile asko badira eta beharko dira, hori delako gure e, proiektuaren funtsa, parte hartzen e, oinak hitua da. Funtsionalmentua aipatzeko laburki, bai langile bat izango da, baina funtsian e, langile horren e, E, lanak egiago neginu keizeitea, be kolaboratzailean e kudeak eta, kolaboratzaileekin nahi dugulan egin, laguntzaileekin izan erredakzio mailan, bideogin zan eta beste eh, leku hainitzetan. Hortarako labur-labur eh, mail bat ehkazeta abildoa ehkazeta.eu bertan, raidazen alustu lagun nahi bali moduzu proiektuan partartu nahi bali moduzu eta zabalago ere bezuen errietako edo elkartene informazioa bidaltzeko ehkazeta abildoa ehkazeta.eu Ados, notatua eta erramezala bihar aurkestuko duzi euri miarritzen ez tabaidak eta tailerak ere ratiek proposatuko duguna eta kanaldudek ere eta kontzertuak gauean. Eta webguna, biartik aintzina martxan da? Biartik aintzina martxan izanen da, zazpiak terriz aldera ginen dugu aurkezpen publikoa askizume, As? eta horretik aintzina beraz, beha be, eatzik eh, informazioa ikusteko parada izanen da. Eike jemondegi, eskerrak gure galdera erantzunik. Min eskerz